Əlmümtəhənə İmtahana çəkilən qadın surəsi. Bismillahir-rahmanir-rahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Yə ayyuhal-ladin əmənulu la tattəxidū və əduwwakum əuliya'ə tulqūna iləhim bil-məvəddə və qədə وَقْكَ خَوا بِمَا جَاءكُمْ مِنَ الحَفَّّ يُخْرجُونَ ال الرَّسُول وَإياكُمْ آ تُؤمِنُوا بالِاللهِ رَبِّكُمْ إنِنْ كُ تُم خََجتُمْ جِهادَا إِنْ كُ تُم فِي سَبل وَبتِغَ أَمَرغَاتِي Tuzirrūna ilaynī bil-mawaddati wa ana a'lamu bimā akhfaytum wa mā a'lantum wa man minkum faqad ḍalla sawā'as-sabīl Ey iman gətirənlər mənim düşmənimi də öz düşmənliyinizi də özünüzə dost tutmayın Onlar sizə gələn həqiqəti inkar etdikləri halda, siz onlara mehribanlıq göstərib, sirrinizi açıb deyirsiniz. Rəbbiniz olan Allaha iman gətirdiyiniz üçün, onlar Peyğəmbəri və sizi yurdunuzdan qovub çıxardılar. Əgər siz mənim yolumda və mənim razılığımı qazanmaq uğrunda cihada çıxmışsınızsa, Onlara gizlində mehribanlıq göstərirsiniz. Mən sizin gizli saxladığınızı da, aşkar etdiyinizi də bilirəm. Sizlərdən kim bunu etsə, doğru yoldan saxmış olar. İyyət qafukum yəkünu ləkum və yəbsüqü iləykum əydiyəhum və əlsinətəhum وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُوعِ وَوَدُّوا, وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ Əgər onlar sizi ələ keçirsələr, size düşmən kəsilər, əlləri və dilləri ilə size pisli edər və sizin kafir olmanızı istəyərlər. Tən, səfəkum arhamukum və la avladukum yevməl qiyaməti nə də övladlarınız sizə bir fayda verə bilər. Qiyamət günü Allah sizi bir-birinizdən ayıracaqdır. Allah nə etdiklərinizi görür.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 ان ابراء منكم ومم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده illa qawl ibrahima liabeehi ve onunla birlikte olanlarda sizin için güzel bir numune vardır onlar öz kavmuna dediler Həqiqətən, biz sizdən və sizin Allahdan başqa tapındığınız şeylərdən uzağıq. Biz sizi inkar edirik. Siz bir olan Allaha iman gətirinciyə qədər, bizimlə sizin aranızda daim ədavət və nifrət olacaqdır. Yalnız İbrahimin öz atasına, mən sənin üçün mütləq bağışlanma diləyəcəyəm. Fəqət Allahdan sənə gələn əzabı, Dəf edə bilmərəm deməsi istisnadır. Onlar dediler, ey Rabbimiz, biz yalnız sənə tevekkül edir və yalnız sənə ürk tuturub, dönüş de yalnız sənədir. Rabbəna lə tecəlmə fitnətən lilləzīnə kefər və ğfirlənə Rabbəna, innəkə əntəl azizul haqib. Ey Rəbbimiz, bizi kafirlər üçün sınaq etmə. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla. Həqiqətən sən qüdrətlisən, müdriksən. Əqad kəna ləkum fihim usvatun xəsənatun limən kəna yərcullaha vəl-yəvməl-əqir və mən yətəvəl-ləfə inna allaha huvəl-qəniyyül hamidəm. Onlarda sizin üçün, Allah'a və ahiret gününe ümid besleyənlər üçün gözəl nümune vardır. Kim üz döndərse bilsin ki, Allah zəngindir, tərifə layiqdir. Əsə Allahü en yəcələ al beynəkum və beynəl-ləzīnə ədəytum minhüm mevəddəh. Vəllahu qadir. Vəllahu Olabilsin ki, Allah sizinlə ədavət bəslədiyiniz kimsələr arasında dostluq yaratsın. Allah hər şeyə qadirdir. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوك من دياركم ان ولم يخرجوك من دياركم ان تضرهم وتقاتلوا اليهم ان الله يحب المقتصدين الله sizinle vuruşmayan və sizi öz diyarınızdan qovub çartmayan kimsələrə yaxşılıq etmənizi və onlarla insafla davranmanızı sizə qadağan etmir. Şübhəsiz ki, Allah insaflı olanları sevir. İnnəmə <Sessiz> yənhəkumullahu anilləziyinə qatəlukum fiddini və əxracukum min diyarikum və zahəruq. وَاظَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِهِمْ أَن تَوَلّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ size ancak sizinle din uğrunda buruşan sizi diyarınızdan qovub çıxardan və çıxarılmanıza kömək edən kimsələrlə dostluq etmənizi qadağan edir. Onlarla dostluq edənlər zalimlardir Ya ayyuhallazina amanu izaa jaaakumul mu'minatu muhaciratun izaa jaaakumul mu'minatu muhaciratun famtahinuuhunna Allahu a'lamu فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَأْكُلُوهُ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولا تمسفوا بعصم الكواكر واسالوا ما انفقتم واليسالوا ما انفقوا الله يحكم بينكم والله عليم حكيم iman getirenler mu'min kadınlar hicret edip sizin yanınıza geldikleri zaman Onları imtihana çəkin. Allah onların imanını daha yaxşı bilir. Əgər bunların mömin olduqlarını bilsəniz, onları kafirlərə qaytarmıyın. Nə bunlar onlara halaldır, nə də onlar bunlara halaldırlar. Kafirlərin bu qadınlara sərf etdikləri mehri özlərinə qaytarın. Həmin qadınların mehirlərini özlərinə verdiyiniz halda, onlarla evlənməyinizdə sizə heç bir günah yoxdur. Kafir qadınlarınızı kəbin altında saxlamayın, sərf etdiyiniz mehri tələb edin. Qoy onlar da mümin qadınlara sərf etdiyiləri mehri sizdən tələb etsinlər. Allahın hökmü budur. O sizin aranızda hökm verir. Allah biləndir, müdriktir. Və əgər sizdən bir nəfəriniz öz qadınlarını kafirlərə vermisinizsə, onda siz cəzalandınız. Siz cəzalandınız, onların qadınları da onların kimi getdi. Xərcləyin Əgər zövcələrinizdən hər hansı biri sizi qoyub kafirlərin yanına getsə və siz də kafirlərlə vuruşub qalib gəlsəniz, ələ keçirdiyiniz qənimətdən zövcələri çıxıb getmiş kimsələrə onların sərf etdikləri mehr qədər verin. İman gətirdiyiniz Allahdan qorxun. Yeah. ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يفتن ببهتان ولا يأتين ببهتان يسترونه بين ايديهم وارجلهم ولا يعصينك في معروف فانبذهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم اي peygamber mu'min Allaha heç bir şərik qoşmayacaqlarına, oğurluq və zina etməyəcəklərinə, uşaqlarını öldürməyəcəklərinə, əlləri ilə ayaqları arasından olanı yalanla ört bastır etməyəcəklərinə və heç bir yaxşı işdə sənə qarşı çıxmayacaqlarına dair sənə beyyət etmək üçün yanına gəldikləri zaman onların beyyətini qəbul et və Allah'tan onlar üçün bağışlanma dilə. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Ya ayyuhallazina amanu la tatawallu qawman ghadiba Allahu alayhim qad Ey iman gətirənlər Allahın qəzəbinə gəlmiş adamlarla dostluq etməyin, kafirlər qəbirdəkilərin bir daha diriləcəyinə inanmadıqları kimi ahirət günlə də ümid etmirlər.